Жордан Велике полювання Розділ шостий Темне прородство Двері фермерського будинку задвихтіли від несамовитих ударів з надвору. Важкий засув – Підскакував у скобах. За сусіднім із дверима вікном промайнув важкомордий силует траллока. Усі стіни дивилися численними вікнами, а за ними рухалися неясні тіні. Втім, не такі вже й неясні. Ранд міг їх роздивитися. «Вікна», – подумав він у відчаї, – позаткував від дверей, обома руками тримаючи виставлений перед собою меч. Навіть якщо двері витримають, вони можуть вломитися крізь вікна. Чому вони не лізуть крізь вікна? З оглушливим металевим скреготом одна зі скоб частково відійшла від дверної рами. Зателіпалася на цвяхах, що на палець вилізли з дерева. Засув затремтів під черговим ударом. І знову звискнули цвяхи. «Ми мусимо їх зупинити!» – закричав Рант. Але ж ми не можемо. Ми не можемо їх зупинити. Він озирнувся навкруги, шукаючи шлях до втечі. Але в кімнаті були лише одні двері. Ця кімната була наче коробка. Лише одні двері і безліч вікон. «Ми мусимо щось зробити, хоч щось!» «Надто пізно», – промовив Мед. «Хіба ти не розумієш?» Його посмішка виглядала химерно на блідому безкровному обличчі, а руків'я кинжала стирчало йому з грудей. І рубін, що його увінчував, пломенів, наче всередині нього горів вогонь. У самоцвіті було більше життя, ніж у метовому обличчі. — Надто пізно, ми вже не можемо нічого змінити. — Нарешті я від них звільнився, — зі сміхом сказав Перем. Його обличчям текла кров, наче потоки сліз із порожніх очниць. Він простягнув до ранда закривавлені руки, немов запрошуючи того подивитися, що він тримає. — Тепер я вільний. Усе закінчилося. — Це ніколи не закінчиться, Альторе, — вигукнув падан Фейн, виробляючи антраша посеред кімнати. — Битва! «Ніколи не закінчиться!» Двері розлетілися, вибухнувши фонтаном трісок. І грант нагнувся, ухиляючись від гострих дерев'яних уламків. Крізь дверну пройму до кімнати ступили дві айс-седай в червоному з голови до п'ят, вклоняючись своєму господарю, що теж ішов за ними. Маска кольору засохлої крові закривала обличчя Балзамона. Проте, крізь прорізи маски, Рант бачив вогонь, що ж бухав йому з очей. Він чув, як реве полум'я в роті Балзамона. «Між нами ще нічого не скінчено, Альторе!» – проказав Балзамон. А тоді голоси його та Фейна залунали в унісон. «Для тебе битва ніколи не закінчиться!» Важко дихаючи, Ранд сів на підлозі, виборсуючись із кошмару. Здавалося, він ще чує голос Фейна. Такий пронизливий, наче крамар, справді стояв поряд. Це ніколи не закінчиться. Битва не закінчиться ніколи. Він подивився навкруги каламутними очима, бажаючи пересвідчитися, що й досі там, де заховала його Егвейн, лежить на матраці в кутку її кімнати. Кімната розчинялася в тьмяному світлі однісінької лампи. І він із подивом побачив у кімнаті ще й найнів, що сиділа в кислі гойдалці з іншого боку нерозстеленого ліжка і в'язала. За вікном була ніч. Струнка темноока найнів мала довге пишне волосся, зараз заплетене в товсту косу що була перекинута за її плече і сягала майже до талії. Вона не забула звичаїв рідних місць. Обличчя у неї було цілковито спокійне, і, схоже, наразі її цікавило тільки м'яке похитування в'язальних спиць. Тишу кімнати порушувало лише мірне клацання спиць. Килим, на якому стояло крісло Гойдалка, приглушував його скрип. Останнім часом Ранд не раз думав, що непогано було би мати килим на холодній кам'яній долівці його власної кімнати. Але в Шайнері чоловічі кімнати завжди голі і аскетичні. Натомість тут стіни прикрашали два гобелени, що зображали гірські краєвиди з водограями, а бійниці в стінах ховалися за завісами, розшитими квітами. На столику біля ліжка у пласкій широкій вазі пишніли нещодавно зрізані ранкові зірочки. І ще більше квітів дивилося з білих глазурованих вазонів, розвішаних по стінах. В кутку кімнати стояло велике дзеркало. І ще одне висіло над умивальником, на якому стояли смугасті білосині, глек та миска. Ранду стало цікаво, навіщо Егвейн два дзеркала. В його кімнаті не було жодного, і він від цього не страждав. Наразі горіла лише одна лампа, проте він нарахував ще чотири, а кімната за розміром була майже така ж, як та, яку він ділив із Метом і Переном. А Егвейн мешкала тут сама. Не підводячи очей від роботи, ненів промовила. Той, хто спить удень, вночі добре не спатиме. Він зробив кислу міну, хоч вона і не могла цього побачити. В усякому разі він гадав, що не могла. Нанів була лише на кілька років старша від нього, але статус мудрині додавав до її авторитету ще півсотні років. «Мені треба було десь заховатися, і я втомився», – відказав він, а тоді квапливо додав. «Я не сам сюди прийшов. Егвень запросила мене на жіночу половину, до своєї кімнати. Найнів поклала в'язання на коліна і посміхнулася хлопцеві. Вона була вродливою жінкою. Вдома він цього ні за що б не помітив, адже ніхто не розглядає мудринь під таким кутом. — Допоможи мені, світло, Ранде, ти з кожним днем усе більше скидаєшся на шайнарце. Тебе запросили на жіночу половину, а вже ж. Вона пирхнула. «Ще трохи, і ти почнеш розпотякувати про свою честь, і просити, щоб мир був зичливий до твого меча». Ранд почервонів, сподіваючись, що вона не помітить цього в тьмяному світлі лампи. Найнів дивилася на його меч, руків'я якого виглядало з величенького клунка, що лежав на підлозі поруч із Рандом. Він знав, що Найнів не схвалює цей меч, як і будь-які мечі. Але наразі вона про це промовчала. Егвейн сказала, що тобі потрібно десь заховатися. Не хвилюйся. Ми заховаємо тебе від Амерлін, чи від будь-якої іншої айс Сидай, якщо ти так хочеш. Вона зустрілася з ним поглядом і швидко відвела очі. Проте він устиг помітити в них занепокоєння. Так, це правда, що я можу направляти силу. Чоловік, котрий може направляти єдину силу. Ти мусила б допомагати Айс Сідай упіймати мене і угамувати. Насупившись, він обсмикнув на собі короткий шкіряний жилет, що роздобула для нього егвейн, і розвернувся так, щоб сісти, обпершись об стіну. За першої нагоди я сховаюся в якомусь фургоні чи взагалі вислизну з міста. Вам не доведеться довго мене переховувати. Нейнів не відповідала. Вона знову зосередилася на своєму в'язанні, лише сердито гмикнувши, коли петля зісковзнула зі спиці. «А де Егвейн?» Вона кинула в'язання на коліна. «Навіть не знаю, навіщо я сьогодні з цим морочуся. Навіть петель не можу порахувати». Вона пішла навідати падана Фейна. На її думку, йому може бути корисно бачити знайомі обличчя. Ну, точно не моє, і їй варто триматися від нього подалі. Він небезпечний. Вона хоче йому допомогти, спокійно відказала найнів. Не забувай, вона вчилася на мою помічницю. А мудрині не тільки те й роблять, що прогнозують погоду. Вони ще й зцілюють. Еквейн має бажання зцілювати, має потребу в цьому. А якщо падан Фейн такий небезпечний. Морен про це попередила б. Ранд уривчисто розсміявся. «Та ви ж її не питали. Егвін мені сама про це сказала. А ти... Я просто не можу уявити, щоб ти питала у когось дозволу». Вона підняла брову, і він швиденько урвав сміх. Але вибачатися не став. Вони були далеко від дому, і він не розумів, як вона може залишитися мудриною в Емондовому лузі, якщо прямує до Тарвалона. А мене ще не взялися шукати? Егвін сумнівається, що шукатимуть, але Лан сказав, що престол Амерлін прибула сюди заради мене. І, я гадаю, рацію має він, а не вона. Найнів зволікала з відповіддю. Вона взялася збирати мотки пряжі і лише через якийсь час промовила. Точно не скажу. Не так давно приходила одна зі служниць, Мовляв, хоче перестелити ліжко. Так, ніби Егвін збирається лягати, коли сьогодні ввечері відбудеться свято на честь Амерлін. Я відіслала служницю геть. Вона тебе не бачила. А на чоловічій половині ніхто не розстеляє постіль для гостей. Найнів кинула на нього погляд. Один із тих, який ще рік тому змусив би його заткнутися. Він похитав головою. Не стали би вони наказувати покоївкам мене шукати, найнів. Коли я трохи раніше ходила до спіжарні по горнятку молока, в коридорах було повно жінок. Ті, кого запросили на банкет, йшли чепуритися, а інші йшли їм допомагати, або чекали на вказівки, або... Вона стурбовано насупила брови. Через приїзд Амерлін скрізь щитами метушня і не тільки на жіночій половині. Я бачила, як Ледія Маліса власною персоною виходила зі спіжарні, і обличчя у неї було все в пилюці. Це сміховинно. Навіщо їй самій долучатися до пошуків? Та й будь-кому з жінок теж. Вони би звернулися до вояків лорда Агельмара, і до охоронців, і до Айс Седай. Мабуть, це просто приготування до бенкету. Згоріти мені, якщо я уявляю собі як відбуваються бенкети в Шайнарі. «Ранде, інколи ти поводишся так, наче у тебе голова напхана вовною. Чоловіки, яких я бачила, і знати не знали, що роблять жінки. Я чула, як вони скаржилися, що мусять самі все робити. Я розумію, припущення, що вони шукали тебе, здається маячнею. Ніхто з айс седай ніби не проявляє жодної цікавості. Але ж Амаліса навряд чи стала би готуватися до свята, бруднячись по коморах. Щось вони шукали, і щось важливе. Навіть якщо вона відразу по тому побігла митися та перевдягатися, то заледве встигне на бенкет. До речі, якщо Егвейн ось-гось -ось не повернеться, їй теж доведеться обирати, причепоритися, як годиться, чи запізнитися. Ранд тільки тепер помітив, що на найнів не одна зі звичних вовняних одежин до яких він звик ще з межиріччя. Вона вдягнула сукню з блакитного шовку, вишиту сніжно-білими пролісками навколо коміра та на рукавах. Кожна квіточка мала в собі невеличку перлину. Пасок був зі срібним тисненням та зі срібною прашкою, прикрашеною перлинами. Ніколи раніше Ранд не бачив на ній такого вбрання. Навіть найкращі святкові сукні в межиріччі годі було порівнювати з ним. «Ти йдеш на бенкет?» «Звісно. Навіть якби Морей не сказала, що я мушу, я б ніколи не дозволила їй подумати, що я...» Намить її очі зблиснули гнівом, і Ранд знав, що вона має на увазі. Ніколи найнів не дозволила б нікому подумати, що вона злякалася, навіть якби це було правдою. І точно вже не дозволила би так думати морей, а ще Лану. Рант сподівався, що найнів не здогадується, що йому відомі її почуття до охоронця. Наступної миті погляд її пом'якшав, впавши на рука в сукні. Цю сукню подарувала мені леді Амаліса, мовила вона так тихенько, що Рант не зрозумів, звертається вона до нього чи до себе. Жінка торкнулася шовкою рукою, обвела кінчиками пальців вишиті квіти, посміхаючись власним думкам. Вона тобі дуже пасує, найнів. Ти сьогодні така гарна. Вимовивши це, Рантаж зіщулився. Всі мудрині були дуже чутливі до будь-яких посягань на їхній авторитет. А найнів навіть чутливіша за інших. В Емондовому лузі жіноче коло пильно спостерігало за кожним її кроком. Можливо, через її молодий вік, а можливо і через вроду. А її суперечки з мером та радою селища обговорювали всі, комуни ліньки. Вона відсмикнула руку від вишивки і кинула на нього погляд з-під насуплених брів. Він поквапився заговорити, аби вона не встигла нічого йому сказати. Не можуть вони вічно тримати брами зачиненими. А щойно відчинять, я піду, і, ай, седай, мене ніколи не знайдуть. Перен каже, що на чорних пагорбах та в Каролейнському степу є такі місця, де можна блукати днями і не побачити жодної живої душі. Можливо, можливо, мені вдасться надумати, що робити з... Він ніякого смикнув плечем. Не варто було цього говорити. А надто дій. А якщо не зможу, принаймні, там я нікому не завдам шкоди. Найнів помовчала якусь хвилину. А тоді повільно промовила. «Я не впевнена в цьому, Ранде. Мені ти здаєшся звичайним хлопцем, таким же, як і будь-хто інший в нашому селищі. Але Морейн наполягає, що ти тааверен. І, схоже, вона гадає, що колесу ти ще потрібний. До того ж, Морок... «Шайтан мертвий!» – різко кинув він. І раптом кімната, здається, гойднулася. Він охопив голову руками, а запаморочення хвиля за хвилею накочувалося на нього. — Ти, дурень, дрімучий безмозький телепень, називаєш Морока на ім'я, привертаєш до себе його увагу, тобі що, без цього клопотів не вистачає? — Він мертвий, пробубонів рант, потираючи лоба. Він важко зглитнув. Запаморочення вже минало. — Добре, добре. «Хай буде балзамон, якщо ти так хочеш. Але він мертвий. Я бачив, як він помер. Бачив, як він згорів. А хіба я не бачила, що з тобою діялося, коли щойно на тебе впав погляд морока? Не кажи, що ти нічого не відчув, або я вуха тобі на мну. Я бачила твоє обличчя». «Він мертвий», – вперто повторив Рант. На згадку йому прийшов невидимий спостерігач. А ще вітер на верхівці вежі. Він здригнувся. Дивні речі можуть коїтися у такій близькості до гнилолісся. Ти справді йолоп, Ранде де Альтора. Вона насварилася на нього кулаком. Я й дійсно намну тобі вуха, якщо гадатиму, що це хоч трохи прочистить тобі. Кінець її фрази потонув в оглуштовому передзвоні. По всій фортеці гвалтовно вдарили в дзвони. Ранд зірвався на ноги. «Тривога! Вони шукають! Назви морока на ім'я, і лихо прийде по тебе!» Найнів теж підвелася, хоч і не так швидко, і недовірливо похитала головою. «Навряд чи. Якщо вони розшукують тебе, ці дзвони тебе лише б сполохали. Ні, якщо це й тривога, то з іншого приводу. Тоді з якого?» Він кинувся до найближчої бійниці і визирнув на двір. Крізь товщу темряву, що наче ковдрою вкрила фортецю, сями там проблискувало світло ламп та смолоскипів. Наче танцював грій світлячків. Частина вогняних точок метнулася до зовнішніх мурів і веж. Але більшість із тих, що були в його полі зору, кружляли садом, що розкинувся внизу, та внутрішнім двором, якого він бачив тільки краєчком. Те, що спричинило тривогу, мусило знаходитися всередині фортеці. Дзвони замовкли, і тепер стало чутно галас, але він не міг розібрати, що саме кричать люди. «Це не через мене». «Егвейн!» – раптом зойкнув він. «Якщо він і досі живий, якщо лихо існує, воно має прийти по мене». Найнів, що визирала крізь іншу бійницю, обернулася до нього. «Що таке?» «Егвейн!» Великими кроками він перетнув кімнату. Ухопився за меч. Висмикнув його з клунка. «Світло! Лихо мало статися зі мною. Не з нею. Вона зараз у підземеллі з фейном. А якщо він примудрився звільнитися?» Найнів наздогнала його біля дверей схопила за руку. Вона не сягала йому і плеча, але хват у неї був залізний. Не роби з себе ще гіршого телепня з баранячими місками, ніж ти є, Ранде Альтора. Навіть якщо цей гармидер не через тебе, жінки тут щось шукали. Світло чоловіче, це жіноча половина. Тут зараз по всіх коридорах, мабуть, аж кишатясь сидай. З Егвейн усе буде гаразд. Вона збиралася прихопити з собою мета та перена. Навіть якщо щось пішло би не так, вони за нею приглянуть. А якщо вона не знайшла їх найнів? Егвень це не зупинило б. Вона могла б сама, як і ти вчинила б. І ти це знаєш. Світло, я ж казав їй, що Фейн небезпечний. Згоріти мені я їй казав. Вирвавши руку, він ревком розчахнув двері та стрілою вилетів з кімнати. Спопили мене світло, лихо мало статися зі мною. Якась жінка, побачивши його в грубій сорочці ремісника, у курці і з мечем на поготові, вирискнула на весь голос. Навіть якщо якогось чоловіка запросили б на жіночу половину, він не міг з'явитися сюди зі зброєю, хіба що фортеця відбивала напад. В коридорах юрбилися жінки, Служниці в чорному та золотому вбранні, леді в шовках та мереживах, жінки у вишитих шалях з довгими торочками. І всі вони говорили голосно і водночас, бо всі бажали дізнатися, що відбувається. Скрізь було повно дітлахів, що ревіли ревма і чіплялися жінкам за спідниці. Він стрімко увірвався в жіноче море, викручуючись як міг бурмочучи вибачення тим, кого штовхнув плечем, намагаючись не звертати уваги на перелякані погляди. Одна з жінок, що мала на собі шаль, розвернулась, щоб зайти до своєї кімнати, і Грант побачив її зі спини. Побачив лише оторочку на шалі і сяйливу білу сльозу на її спині. Він раптом почав опізнавати обличчя, що їх бачив у зовнішньому дворі. Ай, седай! І наразі вони дивилися на нього з тривогою. «Хто ти такий? Що ти тут робиш? На фортецю напали? Відповідай, чоловіче! Він не солдат. Хто він такий? Що відбувається? Це той молодий лорд-південець. Зупиніть його хтось!» З переляку він вишкірився, але не зупинявся. Лише намагався рухатися якомога швидше. І нараз у коридор ступила жінка, зустрівшись із ним очі в очі, і він мимоволі зупинився. Він упізнав це обличчя серед усіх інших. Подумав, що пам'ятатиме його все життя, навіть якби довелося жити вічно. Престол Амерлін. Вона зустрілася з ним поглядом. Очі її розширилися, і вона відсахнулася. «Інша, ай седай!» Висока жінка, яку він бачив раніше з патерицею в руках, стала між ним і Амерлін, закричала йому щось, але він не міг розчути її слів серед щоразу гучнішого гомону. Вона знає. Світло, допоможи, вона знає. Морен їй сказала Люто загарчавши, він побіг далі. Світло, хай я лише знайду Егвін, перш ніж вони. Він чув крики позаду, але не слухав, що йому кричать. У самій фортеці і без нього творився ще той шарварок. Чоловіки вибігали на двір з мечами наголо, навіть не дивлячись на нього. Крізь баламкання дзвонів тепер пробивалися й інші звуки. Крики, зойки, бращання металу об метал. І щойно він усвідомив, що чує звуки битви. Битва? Всередині фалдари. Як три тралоки прожухом вихопилися з-за рогу просто у нього під носом. Волоха рила на майже людських мордах. А один ще й з баранячими рогами. Вони вищирилися і, здійнявши вигнуті, наче коси мечі, кинулися до нього. Ще мить тому цим коридором мчала людська ріка. А тепер він був цілковито порожній. Лише три тралоки. Та він. Заскочений з ненацька, Грант незграбно витяг меча. Спробував стати в позицію, колібрі цілує медвяну троянду. Вражений до глибини серця появою тралоків у самому серці фортеці, він виконав цей прийом так погано, що Лан просто плюнув би та й повернувся до нього спиною. Тралок із ведмедячою мордою легко ухилився. Але на мить заблокував двох інших, що були у нього за спиною. І раптом, де не взявся десяток шайнарців, напіводягнені для бенкету чоловіки з піднятими мечами промчали повз нього й атакували траллоків. Перший з них устиг загарчати, конаючи. В той час, коли його супутники кинулися навтяки, а за ними з вигуками бігли шайнарці, розмахуючи мечами. Зойки та крики долинали звідусіль. Егвейн. Рант повернув углиб фортеці, проминаючи коридори, де не було жодної живої душі. Лише там і сям на підлозі траплялися мертві траллоки. Іноді і мертві люди. Він добіг до перехрестя коридорів і ліворуч від себе побачив кінець сутички. Шестеро воїнів з чуперинами на голених головах Лежали недвижно, підпливаючи кров'ю, а сьомий конав. Мердрал провернув меча, витягаючи його з черева супротивника. І той, скрикнувши, впустив із рук меча і впав на підлогу. Щезник рухався зі зміїною грацією. А схожість зі змією посилював панцер на його грудях, чорний та лускатий. Він розвернувся, вдивляючись у Ранда, блідим, безоким обличчям. А тоді, посміхаючись безкровними губами, неспішно рушив до нього. Не було чого поспішати, маючи перед собою лише одну людську істоту. Ноги Ранда наче приросли до підлоги, наче пустили коріння. Язик прилип до піднебіння. В погляді безокого живе жах. Так казали люди у порубіжних землях. Ранд здійняв меч, руки йому тремтіли. Він навіть не подумав звернутися до порожнечі Світло, він щойно вбив сімох озброєних вояків. Світло, що мені робити? Світло, зненацька Мердралт зупинився. Страхітлива посмішка згасла. Цей мій Ранде. Ранд сіпнувся, коли інктар, підійшовши нечутно, став поряд із ним. Смаглявий, кремезний, в жовтому святковому вбранні, тримаючи перед собою меч обома руками, ані на мить, не зводячи темних очей, із обличчя щезника. Якщо погляд мердрала також жахав шайнарця, він не подав ізнаку. «Тобі варто потренуватися на одному-двох тролоках», – тихо сказав він. Перш ніж братися за таких, як оцей. Я йшов до підземелля відшукати Егвейн. Вона спустилася до в'язниці побачити Фейна, і я... От йди, куди йшов. Ранд зглитнув. Я допоможу тобі, Інхтара. Ти до цього ще не готовий. Іди по дівчину, іди. Ти ж не хочеш залишити її наодинці з тралоками. Ранд ще на мить завмер у нерішучості. Щезник підняв свій меч на Інгтара. Той вищарився мовчки, перекосивши рота, але Рант знав, що не через страх, а Егвейн справді могла бути в підземеллі одна з Фейну, чи з кимось ще гіршим. Однак, збігаючи сходами, що вели униз, він відчув сором. Хлопець знав, що погляд щезника може нажахати будь-кого, але Інктар міг опанувати страх а в нього шлунок і досі був, наче вузлом, зав'язаний. Тут, під фортецею, коридори були безмовні й темні. Лише поодинокі світильники на стінах кидали слабке меготливе світло. Наближаючись до в'язниці, він стишив кроки, скрадаючись якомога нечутніше, ледь не на І все ж риб власних чобіт долівкою з голого каменю оглушливо відлунював йому у вухах. Двері, що вели до камер, стояли напіввідчиненими, так, що можна було просунути руку. А вони ж мали бути зачинені і закладені на засуви. Він дивився на двері, не в змозі позбутися клубка в горлі. Розкрив було рота, аби крикнути, але швидко опанував себе. Якщо Егвейн там, усередині, у небезпеці, то своїм криком він лише попередить того, хто їй загрожує. Чи те, що їй загрожує. Він вдихнув на повні груди і рушив уперед. Розчахнув двері одним рухом, штовхнувши стулку піхвами, що їх тримав у лівій руці, і кинувся всередину, перекотившись через плече підлогою, притрушеною соломою, а тоді скочив на ноги, обертаючись на всі боки надто швидко, аби чітко роздивитися те, що було у нього перед очима гарячково виглядаючи можливих нападників, розшукуючи очима Егвейн. Проте навколо нікого не було. Погляд Ранда упав на стіл, і він завмер на місці, заледенівши. Навіть його думки наче перетворилися на кригу. Посеред столу все ще горіла лампа, а по обох боках від неї покоїлися на обрубках шиї відтяті голови двох охоронців. Кожна в калюжі крові. Їхні виречені від жаху очі дивилися на Ранда, а в роззявлених ротах застряг останній крик, якого ніхто вже не почує. Ранд векнув. Склався навпіл. Шлунок вивертало знову і знову. Просто в солому, що встилала підлогу. Нарешті він спромігся випростатися, витираючи рота рукавом. В горлі дерло. Потроху Ранд почав сприймати приміщення цілком. До того часу лише мерцем помічене і неусвідомлене в ті миті, коли він вишукував нападника. По соломі були розкидані криваві тельбухи. Він не міг би розпізнати жодну частину людського тіла, крім двох голів на столі. Деякі шматки плоті мали такий вигляд, наче їх хтось жував. То ось, що сталося з їхніми тілами. Він сам здивувався спокійному плину своїх думок. Це було так, наче він мимохідь оточив себе порожнечею. Краєчком свідомості хлопець розумів, що це шок. Жодну з голів він не впізнав. Вартові встигли змінитися з того часу, коли він заходив сюди раніше. Це його хоч трохи, але втішило. Якби це виявився хтось зі знайомих, хай би навіть і Чангу, було б ще гірше. Кров була і на стінах, розбризкавшись на біч літерами-карлюками, що складалися в слова, а подекуди і у цілі речення. Інколи написи були грубі, кутасті, зроблені мовою, якої Ранд не знав, хоч і впізнав троллоцьке письмо. Інші слова він міг прочитати, але краще б їх не читав святотатства та непристойності, від яких пополотніла би навіть купецька охорона. Егвейн. Спокій зник. Запхавши піхви за пояс, він схопив лампу зі столу, не помітивши навіть, як від цього руху покотились голови. Егвейн, де ти? Він посунув до внутрішніх дверей, ступив два кроки і зупинився, широко розкривши очі. Світло лампи вихопило з темряви напис на дверях, темні літери виблискували волого, складаючись у цілком зрозумілі слова. Зустрінемось знову на мисі томан. Це ніколи не закінчиться, Альтора. Меч випав ранду з помертвілих рук. Не зводячи ані на мить очей із дверей, він нахилився його підняти. Але натомість. Захопив повну жменю соломи і узявся несамовито стирати напис на дверях. Важко дихаючи, він тер і тер, доки літери злилися в одну криваву пляму. Тер і не міг зупинитися. «Що ти робиш?» Зачувши різкий голос у себе за спиною, Рант розвернувся, водночас підхоплюючись під логи меч. У дверях, що вели з внутрішнього коридору, стояла жінка. Вона, мов, заклякла, побачивши таке неподобство. Волосся її, кольору світлого золота, було заплетене в дюжину косиць, а темні очі дивилися вкрай гостро. На вигляд вона була ненабагато старша заранда і вродлива своєрідною похмурою вродою. Але йому ніколи не подобались міцно стиснуті губи. Відтак він зауважив, що жінка кутається в шаль, облямовану довгими червоними торочками. Ай, сідай, і допоможи мені світло з червоної аджі. Я... я лише... тут були непристойні слова, бредота. Все має залишатися так, як є, щоб ми могли все оглянути. Ні до чого не торкайся. Вона ступила крок уперед, прошиваючи Ранда поглядом і він позадкував. Так, так я й думала. Один із тих, котрі з морейн. Яким боком ти до всього цього? Вона обвела одним жестом і голови на столі, і криваву безгранину на стінах. Якусь мить він, нерозуміючи, дивився на неї. Я? Ніяким. Я спустився сюди, аби, аби знайти Егвейн. Він розвернувся, аби відчинити внутрішні двері. Проте Айс Седай вигукнула. Ні, відповідай. І раптом все, що він міг зробити, це лише стояти, тримаючи в руках лампу і меч. Крижаний холод насувався на нього зусібіч. Голову наче затиснуло в заморожених лищатах. Він ледве міг дихати стисненими грудьми. Відповідай мені, хлопчику, назви своє ім'я. Мимоволі він каркнув намагаючись відповісти, і водночас борючись із холодом, який, здавалося, вчавлював його обличчя всередину черепа, стягував йому груди заледенілими залізними ободами. Аби не дати звуку зірватися з вуст, він щосили стіпив зуби. Він повів очима, засланими болем та сльозами, аби подивитися просто на неї. «Спопили тебе світло, сидай. Я не вимовлю ані слова. Забери тебе тінь. Відповідай. Негайно. Заладенілі голки нестерпно, болісно простромлювали його мозок. Шкреблися по кістках. Безодня виникла всередині нього раніше, ніж він устиг про неї подумати. Але навіть вона не могла звільнити його від болю. Наче крізь туман, десь звіддалік він відчував світло і тепло. Світло миготіло, викликаючи нудоту, але воно було тепле, а він замерзав. Таке далеке, що й не сказати, але водночас до нього можна дотягтися. Світло, як же холодно. Мені треба дотягтися. До чого? Вона мене вбиває. Я мушу дотягтися, інакше вона мене вб'є. У Увідчої він потягнувся до світла. «Що тут відбувається?» Зненацька і холод, і тиск, і голки зникли. Коліна у нього підточилися, проте він змусив себе встояти на ногах. Він не впаде на коліна, не принесе їй такого задоволення. Вона насправді намагалася мене вбити. Важко дихаючи, він підвів голову. У проймі дверей стояла Морейн. Я запитала, що тут відбувається, Ліандрін, повторила вона. Я заскочила тут цього хлопця, спокійно відповіла червона Айс Седай. Варто а він тут, один із твоїх. А що ти робиш тут, Морейн? Битва точиться на горі, а не тут. Те ж саме я можу запитати тебе, Ліандрін. Морейн роззирнулася кімнатою. Картина кривавої різні змусила її лише ледь помітно стиснути губи. «Чому ти тут?» Рант повернувся до них спиною, незграбно відсунув засуви на дверях, що вели до камер, і ревком розчинив двері. «Егвень пішла сюди», – кинув він на випадок, якщо це їх цікавить, і ступив усередину, тримаючи лампу високо перед собою. Коліна під ним підгиналися. Він узагалі дивувався, яким чином іще тримається на ногах, знав тільки, що мусить знайти Егвейн. Егвейн. Праворуч від нього почулося глухе нутряне булькання й удари. І він змахнув лампою в той бік. В'язень у святковому камзолі завис на залізних ґратах камери, обв'язавши один кінець свого пояса навколо шиї, а інший закріпивши на ґратах. На очах Ранда в'язень востаннє смикнув ногою і завмер. Язик вивалився йому з рота. Очі вилізли з очниць. Обличчя почорніло. Колінами він ледь не діставав підлоги. Якби захотів, міг звестися на ноги будь-якої миті. Здригаючись, Ранд зазирнув до сусідньої камери. Здоровань із позбиваними кісточками на пальцях Зіщулившись у найдальшому кутку камери, витріщався кудись у безвість. Побачивши Ранда, він заверощав, і, крутнувшись, почав несамовито драпати нігтями кам'яну стіну. — Я не завдам тобі шкоди, — гукнув йому Ранд. Здоровань продовжував верещати і драпати стіну. Руки у нього були закривавлені, а стіна вкрита темними, вже підсохлими плямами. Очевидно, це була не перша його спроба голіруч продертися крізь камінь. Рант відвернувся, радіючи, що має порожній шлунок. Допомогти цим двом він не міг. Егвейн! Нарешті світло лампи вихопило кінець коридору. Двері до камери Фейна стояли розчахнуті. Камера була порожньою. Але два темні силуети на кам'яній долівці перед дверима камери. Змусили Ранда кинутися вперед і впасти на коліна перед ними. Егвейн і Мет лежали нерухомо, наче ганчір'яні ляльки, непритомні чи мертві. Хвиля полегшення накотила на нього, коли він побачив, як опускаються і підіймаються їхні груди. Жодних ран на них, здається, не було. «Егвейн, Мете!» Відклавши меч у бік, він легенько потермосив дівчину. «Егвейн!» Очі її залишалися заплющеними. «Морейн! З Егвейн щось не так! І з Метом!» Мет дихав з натугою, а його обличчя було блідим, наче умерця. Ранд ледь не заплакав. «Це повинно було трапитися зі мною. Це я назвав Морока на ім'я. Я, а не вони». «Не руш їх!» Морейн не здавалася схвильованою чи навіть здивованою. Все навкруги раптом сповнилося світлом. Це зайшли обидві айсседай, і в кожної над розкритою долонею плела повітрям кулька, випромінюючи холодне сяйво. Ліандрін йшла просто серединою широкого коридору, підхопивши вільною рукою спідниці, аби на них не начіплялося соломи. А Морейн на мить зупинилася глянути на двох арештантів. Цьому вже не зарадити, мовила вона, а інший може зачекати. Ліандрін першою наблизилася до ранда, і вже хотіла було схилитися над Еґвен, проте Морейн стрілою метнулася поперед неї і поклала долоню дівчині на чоло. Ліандрін випрямилася, невдоволено скривившись. Серйозних ушкоджень нема мить промовила Морейн. Її вдарили ось сюди. Вона промацала ділянку з боку на голові Егвейн. За густим волоссям дівчини Рант не міг помітити жодних слідів удару. Інших забоїв нема. З неї все буде гаразд. Рант переводив погляд із однієї Айс-Седай на іншу. А з метом що? Ліандрін поглянула на нього, вигнувши брову і стала надалі саркастично спостерігати за діями Морейн. «Мовчи!» – сказала Морейн. Не прибираючи долоні з того місця, куди, як вона сказала, вдарили Егвейн, вона заплющила очі. Дівчина промурмотіла щось, поворухнулась, але так і зосталася нерухомо лежати. «Вона...» «Вона спить, Ранде. З нею все буде гаразд, але їй треба поспати». Морейн перейшла до мета, але його вона торкнулася лише на мить і відняла руку. «Тут справа серйозніша», – промовила вона. Морейн пошпортилася у поясі мета, розстебнувши на ньому куртку, а тоді сердито пихнула. «Кинжал зник». «Що за кинджал? стрепинулася Ліандрін. У вартівні залунали чоловічі голоси. Вигуки сповнені гніву та відрази. «Сюди!» – гукнула Морейн. «Прихопіть двоє нож! Хутко. Чутно було, як хтось наказав принести ноші. «Фейн утік!» – промовив Рант. Обидві айс-седай подивилися на нього. Він не міг нічого прочитати на їхніх обличчях. Їхні очі виблискували, відбиваючи світло. «Я бачу!» Відказала Морейн безбарвним голосом. «Я казав їй не ходити. Казав, що він небезпечний». «Я заскочила його», – холодно повідомила Леандрін, «коли він намагався зітерти напис у артівні. Ранд ніякого засовався на колінах. Тепер обидві айсседай здавалися схожими одна на одну. Дивилися на нього. Оцінювали. Зважували. «Холодні». «Жасні! Там... Там були непристойності!» – промимирав він. «Самі непристойності!» Вони й надалі дивилися на нього, не кажучи ні слова. «Ви ж не вважаєте, що я...» «Морейн, ви не можете думати, наче я причетний до того, що тут сталося?» «Світло, а хіба це не так? Це ж я назвав морока на ім'я!» Вона не відповіла. І Грант відчув, як у нього мороз пішов по шкірі. Мороз не зник і тоді, коли до них підбігли чоловіки зі смолоскипами та лампами. Морейн і Ліандрін погасили свої парменисті кульки. Лампи та смолоскипи давали менше світла. І по кутках камер виникли тіні. До Егвень Мета підбігли чоловіки з ношами. Їх очолював Інктар. Оселечик на його голеній голові аж трасся від люті. І видно було, що він шукає когось, аби пустити в діло свій меч. «Отже, друг Марака теж зник», – прогарчав він. «Проте це не найбільше лихо з-поміж того, що трапилося сьогодні у фортеці». «І не найбільше з того, що відбулося тут», – різко зауважила Морейн. Вона наказала чоловікам покласти Егвень та Мета на ноші. «Дівчину віднесіть до її кімнати». За нею повинна приглядати якась жінка, на той випадок, якщо вона прокинеться серед ночі. Вона може бути переляканою, але наразі їй над усе потрібний сон. «Хлопця...» Вона було торкнулася мета, коли двоє чоловіків підхопили ноші. але худко відсмикнула руку. «Хлопця, віднесіть до покою в престолу Амерлін. Знайдіть Амерлін, хай де б вона була, і повідомте про це». Скажіть, що йдеться про Метра Макоутона. Я приєднаюся до неї щойно зможу. До Амерлін, вигукнула Ліандрін. Ти хочеш, аби Амерлін узялася зцілювати його? Твого улюбленця? Ти сказилася, Морейн. Престол Амерлін, спокійно мовила Морейн, не поділяє упереджень притаманних вашій червоні аджі. Вона зцілить чоловіка, не маючи жодних корисливих намірів. Уперед! наказала вона чоловікам з ношами. Ліандрін дивилася вслід процесії, на чоловіків, що несли Егвейн та Мета, і на Морейн, що крокувала за ними. А тоді повернулася і втупилася в Ранда. Він намагався її ігнорувати, зосереджено вкладав меча у піхви, обтрушував соломинки, що налипнули йому на сорочку та штани. Коли він підвів голову, вона все ще дивилася на нього. Її обличчя її було холодним, наче лід. Нічого не сказавши, вона задумливо повернулася до інших чоловіків. Один із них підтримував тіло вішальника, в той час як інший розв'язував вузол на поясі. Інктар та інші вояки шанобливо чекали. Востаннє зиркнувши на ранда, вона пішла, задерши голову немов королева. «Сувора жінка!» зауважив Інктар і, здавалося, сам здивувався сказаному. «Що тут сталося, Ранде Альторе?» Ранд похитав головою. «Я нічого не знаю. Хіба лише те, що Фейну якимсь чином удалося вислизнути, і при цьому постраждали Егвей Немет?» «Я бачив вартівню». Його пересмикнуло. «Але тут... Щоб тут не сталося, Інктара. Це так перелякало того бідолаху, що він повісився. Гадаю, і інший з від побаченого. Ми сьогодні всі божеволіємо. А щезник, ти його вбив? Ні. Інктар одним рухом загнав меч у піхви, руків'я якого стерчало над його правим плечем. Він здавався розлюченим і присоромленим водночас. Наразі його вже нема у фортеці. Ні його, ні інших, кого ми не встигли вбити. Головне, ти живий, Інктара. Цей щезник убив сімох воїнів. Живий? Хіба це так важливо? Раптом на обличчі Інктара не лишилося гніву, а зосталися лише втома і безмежний біль. Він був у наших руках. У наших руках. А ми втратили його ранде. Втратили. Здавалося, він не може повірити власним словам. Втратили що? Не зрозумів Рант. Ріг. Ріг Валіра. Він зник. Зник разом зі скринею. З усім. Але ж він був у скарбівні. В скарбівню пограбовано. Втомлено вимовив Інгтар. Крім рога, взяли вони небагато. Тільки те, що можна було запхати в кишені. Краще б вони взяли все, а рік залишили. Ронан мертвий. і Його варта, що охороняла скарбівню, теж. Він заговорив тихіше. Я був ще хлопчиком, коли Ронан з двадцятьма своїми людьми втримав джиганську вежу проти тисячі траллоків. І тут старий воїн не відступився. Його кинжал був весь у крові ворога. Він зробив усе, що повинен був зробити. Інктар трохи помовчав. Вони зайшли крізь собачу браму, і крізь неї ж полишили фортецю. Ми перекінчили п'ять десятків, чим може й більше, але втекло ще більше. Траллоки. Ніколи раніше в нашій фортеці не було тролоків! Ніколи! Яким чином вони могли зайти крізь собачу браму Інктара? Там один воїн може зупинити сотню. І всі брами були замкнені. Він зняковіло пересмикнувся, пригадавши, через кого це сталося. Вартові не стали би відкривати браму, аби когось впустити. Їм перерізали горлянки, відказав Інктар. На варті стояли два добрі солдати, а їх зарізали, наче свиней. Це зробив хтось із фортеці. Вбив їх, а тоді відкрив браму. Хтось, хто міг наблизитися до них, не викликаючи підозри. Хтось, кого вони знали. Ранд кинув погляд на порожню камеру, де тримали падана фейна. Але ж звідси випливає... Так, тут у Фалдарі є друзі Морока. Чи були? Якщо так, ми скоро дізнаємося, хто вони. Каджин зараз перевіряє, чи бува хтось не зник. Мире, зрадництво в фортеці Фалдар. Він похмуро оглянув в'язницю. Подивився на воїнів, що чекали на його накази. Усі вони були з мечами, що висіли просто поверх святкового вбрання. А деякі прихопили й шолом. Ми гайнуємо тут час. Нагору! «Всі!» Ранд пішов разом із ними. Інктар поплескав по шкіряній курці Ранда. «Чого ти так вирадився? Вирішив стати стайничим?» «Довго розповідати», – відказав Ранд. «Зараз не час. Може, колись». «А може і ніколи, якщо мені пощастить? Може, мені вдасться втекти від усього цього шарварку?» «Ні, я не можу» доки не дізнаюся, що з Егвейн усе гаразд. І з метом. Світло, що ж із ним тепер буде без цього кинджала? Сподіваюся, лорд Агельмар подвоїв варту біля усіх брам. Потроїв. У відповіді Інктара чулося задоволення. Ніхто не пройде крізь ці брами, ні зсередини, ні ззовні. Щойно лорд Агельмар дізнався, що сталося. Наказав не випускати нікого з фортеці без його особистого дозволу. Щойно він дізнався? Інктара, а його попередній наказ? Адже він і раніше наказав не випускати нікого з фортеці. Попередній наказ? Який ще попередній наказ? Ні, Ранде, до того, як лорд Агельмар почув про події, фортеця була відкрита. Тобі щось не те сказали. Ранд задумливо похитав головою. Ні Раган, ні Тема ніколи не стали б йому брехати. Та навіть якщо той наказ віддала престол Амерлін, Інктар мав би про нього знати. Тоді хто? І яким чином? Він скоса зиркнув на шейнарці, питаючи себе, а чи не бреше він? Ти точно втрачаєш здоровий глуст, якщо підозрюєш Інктара. Тепер вони знаходилися у вартівні підземної в'язниці. Відрубані голови та рештки вартових уже встигли прибрати, хоча на столі залишилися червоні плями, а солома на долівці рясніла темними вологими латками, нагадуючи про те, що тут сталося. Тут перебували дві Айсседай жінки зі спокійними обличчями, в шалях із коричневими торочками. Вони вивчали написи на мазюкані по стінах не переймаючись тим, що їхні спідниці волочаться по соломі. У кожної на поясі висів бювар з чорнильницею, і кожна з них занотовувала щось пером у невеличких нотатках. На чоловіків, що проходили повз них, вони навіть не глянули. «Поглянь, Верін!» – промовила одна з них, указуючи на частину стіни, вкриту тролотськими письменами. «Ось це може бути цікаво. Інша поспішила до неї. Її спідниця зашурхотіла закривавленою соломою. «Так, бачу. Значно розбірливіше за інші написи. Це писав Нетраллок. Дуже цікаво». Вона взялася писати в записнику, часто підводячи очі, аби розібрати кутасті літери. Грант прискорив кроки. Навіть якби це були не Айс Седай, він не хотів би залишатися в одній кімнаті з кимось, Хто вважає, що давати собі раду з стралоцькими карлючками, написаними людською кров'ю? Цікаво. Інктар зі своїми людьми поспішав на гору. Бо служба є службою, а Ранд зупинився на мить, роздумуючи, куди ж йому тепер податися. Дістатися до жіночої половини без допомоги Егвейн було би дуже складно. Світло, хай з нею все буде гаразд. Морень запевнила, що з нею все буде гаразд. Ранд ще не наблизився до перших сходинок, що вели нагору, коли його розшукав лан. Можеш повернутися до своєї кімнати, якщо хочеш овечий пастуши. Мороїн наказала забрати твої речі з кімнати Егвейн і віднести у твою. Звідки вона здогадалася? Моревін багато про що здогадується овечий пастуши. Тобі б уже пора це втямити, а ще поводитися обережніше. У жінок тільки розмови про те, як ти гасав коридорами, вимахуючи мечем. А ще визвирився на Амерлін. Так вони кажуть. Світло, мені шкода, що я їх розлютив. Лане, але мене ж насправді туди запросили. А коли я почув дзвони? Згоріти мені, але шергвень була в підземеллі. Лан задумливо пожував губами. І це була єдина емоція, помітна на його обличчі. Ну, я не кажу, що вони надто сердяться. Лише вважають, що ти потребуєш сильної руки, яка тримала би тебе в шорах. Я би сказав, що ти їх радше зацікавив. Навіть Ледія Маліса весь час розпитує про тебе. Дехто почав вірити балечкам прислуги. Гадають, що ти, овечій пастуша, перевдягнений принц. Це непогано. Тут у перубіжних землях побутує стара приповідка. Краще мати на своєму боці одну жінку, ніж десять чоловіків. Всі ті розмови, що вони провадять поміж собою, зводяться тепер до одного, чиїй дочці до снаги з тобою впоратися. Якщо ти не зважуватимеш кожний свій крок, то на змихока тебе обкрутять із дівчиною з якогось шейнарського дому. Він раптом вибухнув сміхом. Виглядало це химерно так, наче розреготалася скеля. Бігати посеред ночі, жіночою половиною у курці ремісника, розмахуючи мечем. Якщо вони тебе не відшмагають, то принаймні розповідатимуть про тебе роками. Вони ще ніколи не бачили таких чудернацьких чоловіків. Хоч яку би дружину вони для тебе не обрали, вона найвірогідніше років за десять зробить тебе очільником твого власного дому. Та ще й змусить повірити, що в цьому твоя і тільки твоя заслуга. Шкода, що тобі потрібно йти. Ранд витріщався на охоронця із роззявленим відподив воротом. А тепер пробурчав. Я намагався піти. Брами під охороною. Нікого не випускають. Я пробував ще вдень. Мені навіть гнідана не вдалося забрати зі стайні. Тепер це вже не має значення. Морейн прислала мене сказати, що ти можеш піти, коли забажаєш. Хоч зараз. Морейн попросила Агельмара зробити для тебе виняток. Чому можна зараз, а не раніше? Чому мені не можна було піти раніше? Виходить, це вона наказала замкнути брами. Інктар сказав, що жодного наказу не випускати людей з фортеці не було аж до цієї ночі. Ранду здалося, що ця звістка трохи стурбувала охоронця, але той лише відказав. Коли тобі дають коня, овечі постуши, не нарікай, що він не такий пруткий, як тобі хотілося б. А що з Егвейн і з Метом? З ними точно все в порядку? Я не можу піти, доки не дізнаюся, що з ними все гаразд. З дівчиною все добре. Вранці вона прокинеться і, можливо, навіть не пригадає, що з нею трапилося. Після ударів по голові таке буває. Амет, обирати тобі овечий пастуше. Можеш піти зараз, або сьогодні ввечері, або наступного тижня. Як забажаєш? Він повернувся і пішов геть, залишивши ранда, стояти в коридорі глибоко. Под фортецею.